Al Sharip, Al Syeikh Ibrahim al Bayyouri, Rahimahullah Taala, awaluhu fi tabib tamya, bagi kata mufannah. Wallaha arju fil qabuli nafi'a Biha muridan fit tawabit tami'a <coughs> Hal keadaan Allah Yang aku harap pada terima itu Beri manfaat ia ya, dengannya Dengan urjuzah ataupun dengan jaharah puni Beri manfaat Akan orang Yang mahu ia akan membaca Atau mahu hafah Dan umpamu Tami'an Fidtawabi Yang tomu Yang loboh pada pahlawan ha. Kalau gitu Kata Musanah Fidtawabi Tami'an ini Al-jarru Al-majruru Barmulajjar harajaa'iatu fi wal majruri dan wal majruru dan majru yaitu as sawabi jar majru itu mutaalliqun bergantung ia bersaku bertakluk ia bima bima ba'dahu ha jadi ja majru pi ni Bertakluk ia Dengan barang yang kemudian Kanak kima ba'dahu Iaitu lafaz tomi'ah Fis sawabi tu takluk Dengan kata tomi'ah Bila susu muri dan tomi'an Fis sawabi Bapak boleh giletak muta'alik dulu tu Asalnya Ajar majruh yang bertakluk Dia kemudian daripada muta'alik Nak kata tomi'an Fis sawabi Bapa kata fikir awal dulu mahu tama. Ia kata pada mahu alehi. Allah Allah jumlah ni jawab soalan ni. Salah katanya kan, no musanah sebut dulu. Pada telah mendahulu ia musanah. Akannya akem apa? <tuh> telah mendahulu ia ia musanah. Akannya akem jar majuru mendahulu alaihi alama ba'dahu ha mendahulukan kesbu ialah li darurati nazmi haa, jadi kita nak kata nak tersusun klik asar terkik tak boleh syi'r ni nah bahajaj syi'r ni bahajaj guna kata tamia di belakang muafakat dengan nafi'ah wallaha arju fil qabuli nafi'ah kena cari klimoh hak hujan Lalu itulah bitawabita mi'a Itu <coughs> hmm, kerana darurah nazah eh, itu Itulah uh, makna katanya Qaddamahu telah muduhulu ia musanifhu akad ia akadjar majro alaihi alama ba'dahu itu kerana darurah nazah wa tamian dan bermula tamian nah ha, tu muktada nak kelapa atau ha, apa dia panggil hikayat nah ha, irob muktada <coughs> rokoklah tu tapi dengan dhammah muqaddarah nah bapoh menegah akam zahir dia tu oleh hikayat harakat hikayat nak hikayat hok matal fit tawa bi tamian wa tamian dan bermula tamian itu Ha, Ialah sifatun limuridan Haa hikayat sebab tu Tami'an tu jadi sifat bagi muridan Muridan tami'an Haa kitab dia ni Semoga Allah beri manfaat Dengannya akal orang yang mahu Lagi yang lobo, Mahu yang lobo pada pahlawan Tamo Wa ha, yasihu ayyakuna halan Haa saat ni satu wajah dan sesah juga Ini satu wajah lagi Bahawa ada ia Ia Tomian tu Halan Dia ikhrak jadi hal ha dari mana? Hal Minfa'ili arju Boleh juga dia kata Apa ha, yang arju juga Lalu memutakalim lah ha, Muka pengamzara Mula menghamzah Mutakalim dalam, dalam suara kata tu no. maknanya kan tu no? Ay arjullaha fil qabuli aku harap kepada Allah fil qabuli pada terima dulu ya kededah fi husulil qabul pada dapat terima hal ni hal keadaan aku damian ah aku tamak aku lobo pijawabi pada balasan pahala nah sah juga hmm itu di segi iraq nahwu Kemudian wal muradu bit tam'i huna dan dengan kata tamuk di sini. Ya. Tamuk ni asal sifat keji. Ha, perkataan perkatean ni keji. Ha, tengok kalau orang makan roh, makan tamuk. Ha, jadi, jadi kelimah tamuk ni digunakan pada sifat Atau perangai yang dicelak. So, tu tamuk lobo. Ha, ah Kemudian dikhanaki di sini ni Ialah maknanya Ar-raja'u ala sabilit tajawuzi ha, Ini majak lah Jadi tomok pakai makna hara' Pakai makna hara' Ini majak bukan makna dia asal ha, Makna dia asal tomok ni ha, Loboh lah ha, Bawa pada jadi keji Haa <coughs> wal murad bi at huna ai kalam min sunnah atau fi qawlihi ni di dalam kata mutanah qa'imah murad dianya ialah mana araja'u man harra mm orang yang kahna haa, hal kadaku yang harap pada balasan pahala mana gitu tapi ala sabili tajawuz ata jalan majak sebab apa kata murak begitu li annama anarada hadhil urjuzata karena bahwasanya so, orang yang mau ia akan ini matam urjuzah ha, ini nazam bahar yang dinamakan dengan jauharatul tauhid ni wa qasada biha wajahallahi ta'ala karena bahwasanya so, orang yang mau kan ini nazam bahar dan qasak ia mantu dengannya Dengan hazil urjuzah Aka wajah Allah Mana qasak akan semata-mata Allah Ah, Kita mengaji dengan ikhlas Ah, Nak dapat ilmu Allah wajib atas kita Nak tahukah hukum-hukum Allah dan lain-lainnya Jadi kalau orang yang kandak begitu Qasak akan wajah Allah Karena Nasjaya adalah ia mantu Rajiyan litawabi Haa Orang-orang kata orang, orang yang harap Ia akan fahlaw Lah apa Mereka bukan orang tomok Ah, Sebab tu kata Murak dengan tomok di sini Makna harap Mana harap Atang jalan majak Habis Tak pula Apa makna fahlaw Fahlaw Kita dah jumpa fahlaw Ambil daripada kelima harap Kata thawab. sawab thawabu, Yani wa makna thawab idzamullah musabah dan bermula makna thawab dia tak terjemah kata pahala tu makna dia gapo pahala-pahala tu Iyalah ialah miqdarun minal jazai ya'lamuhullahu ta'ala tu makna pahala miqdarun Iyalah satu kodar daripada balasan. Ah, ha, misal kata orang buat satu kebajikan, boleh sepuluh balasan. Pok so, kalau tengok dunia org, ada panggil bonus. Ah, ha, org buat menggani, boleh, boleh sekian. Ha, kalau gaji pun orang kijam menggani, gaji sekian boleh. Ha, Atu tu panggil fatwa pun. Mikdaruminal jaza. Nah, tapi hak dunia kita tak panggil hallo. Nah jadi lorak kita jadi beza situ. Kalau bahasa deniak orang tak kecek kata, ah demo duk kerja boleh pahala nyak mano oi? Orang wie berapa pahala kedemo sebulan? Orang tak kecek. Ini kecek orang upah berapa, gaji berapa, ah penyewa berapa. Ah kecek kot tu. Benda tu lah tu kecek dua tiga bahasa. Nah. Ah sewa, sewa rumah berapa sebulan? Ah ha, maka hab begitu kedai tu panggil penyewa. Ha, panggil penyewa. Ha nte. Ha kalau masalah kita kata ah ha, upah menebas berapa ya ha, tu kita panggil pengupah. Ha Tawak sini panggil pengupah. Ha kalau pasal kerja, ha, kerja sekian bulan sekian panggil gaji. Ha hak telah ja. Ya. Ajar ajar. Tawak. Ha, ha tu dia gaji. Bila akhirat ah ha, tak macam gitu, tak panggil kata gaji. Allah Taala gaji jadi tak tercakat dalah. Yang cakap, kata, ha, wala, kalau kat ni ngi cakak kata halo ahli hibat tu. Ha kalau tak klik kan ada sudah upahan daripada Allah Taala. Ha, tak kala Allah janji tak ada mesti atah Allah tak seperti kita. Ha, kita wajib. Ha, kalau kita berjanji nak upah wajib upah. Nak wajib gaji. Alah ha, tu adapun Allah Taala tidak wajib atasnya sesuatu. Hanya harus bagi dia. Cuma dia beri tu Fadlam min Dia panggil Semata kemurahat dari dia Dia nak beri Dia beri ha, Sambil tu orang yang tinggi murtabak Dia tidak beramah Kerana pahala Nah tu dia Haa Hak tu Allah Ta'ala ikut dia Haa Nampak tu kata Kita serah ke dia Kita buat Hak dia suruh Kita buat Hak dia lari Kita patak Kita patak Haa Hak tu ikut dia Haa Haa Haa Hati Murtabak tu orang Murtabak tinggi Dia tidak nak pala, dia tidak nak pesyurga Tidak nak penikmat tak ha, Maka kalau dia kerana belah tu Dia panggil renah lagi Murtabaknya Hati dia tu renah lagi Murtabak lagi kalau capur dunia kau renuh. Kita buat tu nak memurah rezeki Haa hati ha, ha, dia renah Haa Kita kenal lah hati Murtabak tu Moga ha, benda ni benda basah tak napok Tak napok moga benda Bukan benda basah Ah bahasa Zohid tak dipanggil benar-benar batin benar bahasa, bahasa kesulitan dia panggil Haa, tu dia Sahabat pahlawan tu ialah miqdar Haa, qoda. Minal jaza' daripada balasan Qadar tu sebanyak mana? Haa, ya'lamuhullahu Mengetahui akannya al miqdar oleh Allah Ta'ala Kita tak tahu Cuma dia kata Siapa-siapa buat satu kebajikan dia akan balas sepuluh Haa Fman jaa bil hasanat, falahu ashru amsalha. Siapa siapa mengijoh suatu kebaikan, maka dapat baginya sepuluh, ha, sepuluh, sepuluh. Hmm, Jadi, falahu ashru amsalha. Hmm, boleh sepuluh umpama, boleh sepuluh kali. Ha, satu boleh sepuluh. Tengok kita semaya satu waktu menepati sepuluh. Ha, sebab tu hap wajib mula lima puluh waktu Tapi Dia kureh-kureh tinggal lima Kureh apa? Kureh buat, buat lima je buat. Tapi pahala hak lima puluh nu Haa Itu dia Hak mula puajib lima puluh Mujulah dengan rahmat Allah Ta'ala Haa Dengan kemurah Allah kau dia nak mengekat atas lima puluh Kau nak kata Haa Dia kureh-kureh tinggal lima je kena buat. Tapi pahala Pahala sepuluh dia ya, lima, lima puluh Hmm Berta tengok Haa tu orang panggil mikdab apa tu Banyak mana tu Haa tu tak tahulah kita ni Dia tahu Haa sabit tu habar tu kita tak tahu Pakai ikut dia lah tak tahu eh haa hal tu tak tahu hal tu Haa tu Haa tu orang muntabak tinggi Dia semata-mata turut Allah Ta'ala peritah dia buat Haa Haa Haa Haa ni tu tak tahu eh Kita tu haa dia ikut dia Maknanya itu Nah, ha, sebab tu lah makna fala fa tu mi kedaru min al jazaa ya ta'ala aaddahu telah sedia ia ataupun telah ciadang depannya aaddah banyak kali al-Quran ada sebut aaddallahu lahum ah ha, dia sebutlah kita uiddat lillazina amanu billahi wa rusulihi banyak kali al-Quran ada sebut uiddat aaddah aaddahu telah sedia Ia telah sedia Mencadang Telah cadang Ia Allah Hu akan mikdar Minal jazak Satu ni Tidak ada ke siapa i? Limang sya'a min ibadih Bagi mereka Yakah nak no, Ia Ia Allah Haa Siapa man Min ibadihi Daripada hamba-hamba dia Nah, Yakah nak nabi beri kepada siapa Daripada hamba-hamba dia Ha, Masih dia tak ni tu Fina ziri a'malihimul hasanati Pada bandingan segala amalan mereka itu ibadih Ataupun tak dimansyak Tak dimansyak apa tak apa Bayar je ibadihi hmm. Pada ha, bandingan nazit jatuh titik ni Pada nazit pada bandingan a'malihim Pada bandingan, bandingan amalan mereka itu ibadih alhasanati amalan yang baik. Ha kita semaya kita puasa dengan ikhlas. Ha semata-mata kerana dia. Ha, ha dia sedekah. Sedekah kepada tu. Kalau gitu dia sedia saat itu tu bimahdhi dengan semata-mata kah noknyo. Semata-mata pilihannya pilih Allah. Ha wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa dia buat bagi dia kanak ha. Hak dia pilih Tidak hak kita kanak Tidak hak kita pilih ha. Kita di sini Kita kita kena redol ha. Kita kanak gini Tapi dia kanak ha. Kita kena redol dengan kanak dia ha. kita, kita nak hidup kacang lah Mana ha. Ini ya? patut tengok ni Ini patut tengok ni Allah ya arham Bermin kita ni Ha Oh, maaf, maaf, no. ya, ya, saya. Ha, mana mana. Ya kan dak. saye 5.4 dia lap di. Ah betul lah dia gua tu bi mahdi kiyarihi. Ha, dengan semata-mata pilih dia. Nah, dia pilih kok tu hati betul kok tu. Maknanya kita kena puas hati dengan pilih ya, dia. Nah, kalau kita kira lagi, ah ha, sopallah yang arham ni dia ya kan nak duduk sini tapi ternyata kan dak. Tak darahlah ternyata kan Dia ya, dah besar tapi tak ada sampai ke apa. -apa. Nah, hidup ya, besar kok saya ha, kau kalangan. Kan dak dia nak duk sini, tapi tak ada lah Balik keluarga dia pun tak abang dia ada pesan dak? Ambo kata, tak ada pesan semuah je dak kata, dalam mana mati hidup dia nak mati sini. Kan dak dia tu nak duk sekali kalau mati sini pun tak ada apa, -apa. dia tu lah Tapi tak ada jium kata kalau dia mati, ha, nak duk sini, tanak sini. Ha tu, nun mana apa, apa tak dalih lah di mana kita kecek sabak. Ah lepas pada pas wak gida tu pakai royak. Baik ari royak je Bapak ya. bercakap ya. ya, dalam tak apa seminggu dekat kakak kak, dua tu. Hmm royak royak royak. Sampai kena tidur malam tu bukan dan nak gimana apa. Dia nak ke anu. Nak ke apa? Depak dia sini dah. Ah bila, tak ada tak dapat nak Tuhan dah. Beh semua itu hak Tuhan dah. Kita ingat je tu, wa rabbuka ya khluquma yasha wa yaqta. La bil ijabi wa la bil wujubi. Ah ha, jadi makna Tuhan dia itu dengan semata-mata pilih dia Bukan dengan ijab Bukan dengan jalan puajik Bukan kata dia puajik atas dia ha, Kalau kita kata ada dalam ayat bunyi sebab puajik Itu ha, paling balarok lah Apa tu? Nak meyakin, nak menambah keyakinan kita Supaya kita tu ada hemoh Soal lah dia kita re-email moh ke ha, Bila kita re-email moh ni sana Ya mari Apa kita datang lah Orang tu janji, kalau mau buat, aku nak upahmu seribu masalah. Kita mari, eh, tunggu hendak. Ha, kalau sama kita, ya ada-ada-ada. Tunggu hendaklah, mau aku buat saja. Buat-buat, oh, tak apalah aku nak beri. Ha, Masa saja. Ha, dia jadi i'ah gitu. Allah Ta'ala gunakan perkataan. Ha, dengan jalan apa tu tu. Soalanlah, atah Allah wakana wa hak qan alaina naskul mukminin ha tengok tu saja cakap nak jadi kemak adalah mesti atas kami ha, bunyi gitu nak ha, apa tu ni kita duk ragu-ragu Atau ataupun duk lemah-lemah tu ah ha, sungguh nah ha, siapa tu dia kata waqan haqqan alaina ha kemak itu hak mesti atas kami tolong ke orang mukmin ha, apa ha tercarok dia cakap tu bukan macam dia puji Maknanya nak menyungguhkan Nak menambah keyakinan Dan pula kita kecek di segi hukum akal Mustahil atas Allah Memukir jani Itu dia hukum akli dah lah Dia panggil akli apa dia itu Ayah ya'arizi Ayah ya'arizi La bil ijabi Buka dengan jalan perwajib Wala bil wujubi Dan buka dengan jalan wujub Dengan jalan mesti Buka Kama saya ati tasrihu Haktu lagi ke datang Syarah kita ni mari tafsir sikit lagi di dia syarah pada kata musanah kita Kama saya ati tasrihu bihi Seperti barang Yang lagi yang selagi mensarah Yang dikulih musanah itu. kita ha, Saya ati tasrihu Aytasrihu al-musanifi Bilbihi dengannya dengan mak Di mana tu Saya ati tasrih di mana Fi qawlihi pada katanya musanah kita fa in yutibna fa bi mahdil fadli ala ha, gike keadaanno maka jika beri pahala ia maka jika balas ia allah ataupun maka jika beri pahala ia allah nak akan kita itu maka yaitu fa bi mahdil fadli maka yaitu dengan semata-mata limpah kurnia ataupun dengan semata-mata kelebihan dia jadi ia lebih ia nak beri siapa siapa nak gidah halan ya wala radda lima qadaya Hmm, tu dia. Wa fi bil ijabi Ha tu lagi kata tu kalau bersanah kita. Dan ha, ada pada kata kami la bil ijab. Ah sat deh nak sambung masalah kata pahala tu apa? Qadan daripada balasan Mengetahui akannya oleh Allah, Allah sediakannya bagi mereka, dia ke anak daripada segala hamba dia dengan semata-mata Pilih dia, pilih Allah. Buka dengan jalan perwaji. Kalau itu dia kata Allah bil ijak. perkataan itu e, tu, tu nak di mana tu? Sama tajob cara tolak bla bla. Radun al balasibati. Ah, ha, itu nak rak, nak tolak Di atas Ah, ha, puak palsapoh, puak ahli falsafah Ah, ha, balamana puak ahli falsafah kata? Al qaulina. Nak tolak di atas kuah ahli falsafah Yang berkata Kata mana iktiqah ni Bukan kata mulut sahaja ni Al-Qa'il <tuh>, mana'il mu'taqidi Qala ha, ni mana'il taqadah ha, Al-Qa'ilina jani Al-Mu'taqidi nabi qawlihim Maksudnya Kuah falsafah ni dia beri iktiqah Dengan kata ha, Kita baru-baru iktiqah kita tak tahu ha, Kata di luar ni baru dia tahu Ha, Al-Qa'ilina yani, uh, Al-Mu'taqidina Biqaulihim Yang iktiqa mereka itu Dengan kata Bil-Ijabi Apa makna Ijab Maksudkan di sini Ayit Ta'lili Ah, ha, Itu dia ha, Puak Ali Fala Sapoh Ia mengata Jadi dengan Ta'lil Jadi dengan jala turuk Maknalah mana istilah Fala Sapoh kata Ta'lil dengan makna gini. Bima'na Wazalikat ta'lil Wazalikat ta'lil Mufassarum bima'na Ta'lil itu dengan makna gini. Bila orang ya, falsafah kata Jadi dengan illak, muraknya begini. Maknanya An-natawaba Bahawa safah itu yansha'u Terjadi ia An-zatillahi qahran Haa tengok lagi. Ha, terjadi dari zat Allah dengan jalan terkerasi ada Allah adalah fahlon oh, yang dio oh, tak leh terima kita orang ya, mukmin baketana apa mulah lagi dah biarlah tak tanah hak dia aja dak pergi ko mana ia ya, misal supon ni orang reti dia tolong ngamisah dia ya, misal supon ni. misalnya ka harajatil khatam seperti gerak cici Kiki yang duduk di jari tu lah Seperti gerak kiki Ah, Pak Cik katalah mana gerak kiki Fa innahum ya Maka bahwasa mereka itu Al-falasifatah Wapu ahli falsafah tu Mereka berkata Innaha Haa makul kau. Innaha Buah bawah ha? Innaha bahwasanya Harakatil khatam Gerak cicing tu Tansya'u terjadi ia Berlaku ia An harakatil asbu'i Daripada gerak anak jari Ha dah cicing duduk di jari Cicing berada di jari Bila gerak jari Cicing pun bergerak Tak ada kena pergerak tak lah Haa ya Kita, kita halih lah kat Melayu kita ni. Bila bila cicing ada di jari Ha, mana kala mana kala bergerak anak jari turut bergeraklah cicin bukan kata kena pergerak semula dah ha, nah bukan kena tahrik bukan kena pergerak dah bila bergerak anak jari cicin pun turut bergerak gitu bukan nanti kena pergerak cicin dah ya ha, cerita ha, ha, ha, yeah, sure, hati dia panggil jadi dengan lah tu jadi dengan ilah dia panggil macam tu innaha aharakatul thatan tansau jadi iyaan harakatil asbu'i dari dari gerak anak jari tansau talu diai bi tariqit talih dengan jalan terus semata-mata ah hmm, buku kata buku kata pergerak anak jari lepas kena pergerak suku pula cicing bukan ah hmm, tu dia bila pergerak anak jari Ha, Cicin yang cin ya ada di jari turun bergerak semata-mata turun gerak. Hanipun ada zat Allah adolah halonyo. Turu adolah halonyo. Ha, bukan Allah mengado dak. Ha, yo gi tu. Jadi supo ada alam jugaklah hani kata sesak-sesak. Supo ada alam jugak yo pegak. Ada Allah adolah turun adolah Allah, bukan mengado dak Ali. Ha, tuwi sikit situ. Hmm tu dia Jadi ada alam dunia ni Kita kira alam dunia ni Baik bawang mi ikutlah. Ada alam dunia ni Turut ada Allah Tapi kalau Allah tak ada Alam tak boleh ada Haa nampak nak serupa situ Ada tak serupa dengan pegangan kita Haa kalau tak ada Allah Tak ada alam ini Kalau tak bergerak anak jari Mana cikin -cik nak bergerak sendiri Cicin duduk di jari Kalau kalau jari diam saja Maka cicin tak bergerak ha, Kali kita kena gerak jari lah Baru cicin tu bergerak Maknanya ada Tuhan Turut ada alam Mabhum kalau Tuhan tak ada Alam pun tak boleh ada Saya balik tu Nampak nak nak masuknya kita Tak ada Allah Tak ada Allah Ta Tak ada Tuhan Tak ada Allah ini Haa Supaya juga kita pergi Tak ada Tuhan Tak boleh ada Allah kita tak terima Ada sendiri Ya begitu juga Ah ha, tapi nyai salah balik ni. Pahlai tu pak salah ke Betul balik nafi ni namuapak balik nafi. Tak ada Tuhan, tak ada Allah ini. Karena alam tak boleh jadi, tak boleh ada sendiri. Ha masuk situ. Tapi cuba balik noh. Ada Tuhan? Adolah Allah ini. Tuhan ngada? Dak, tak ada ngada Ali. Ada Allah? Apa nama ada Tuhan? Adolah Allah ini. Bukan nanti kena ngada dak. Turut ada. Tapi kalau Tuhan ada, alam ni tak boleh ada Nampak dah tu? Haa, jadi balik ni muafakat Balik kata tak ada Tuhan, tak boleh ada alam Sebab tak terima alam jadi sendiri Haa, tu sumpah dengan orang mukmin. Tapi balik isbab ni lah Ada Tuhan, ada lah alam Tuhan ngada tak, tak? Dia ya, turut ada Tuhan Haa, Tuhan tu tempat salah, tu tempat susah Kita dah, tak ada Tuhan, tak boleh ada alam ini. Tak terima alam ada sendiri Hmm, dia-dia. kita apa alam ini ada? Ha, alam Adan sebab Allah yang mengadakan. Ha tu kita orang mukmin. Sebab Allah yang mengadakan. Allah tu Allah mesti sedia. Ah, ha, tak ada mula baginya. Ha tu kita orang mukmin. Maka main kecek kepala pula. Ha, kepala pun sepatutnya juga dia kata. Turut ada kepala, turut ada Tuhan. Oh dia kata. Ha ne, ni, niga napa lah kata kesesat pegangan ni. Ha pegangannya sesat ni. Habis kalau gitu, uh, musannad sarah kita mau mari ta'rif dalam takrif halaf hala, tak apa. Sarim midarum minal Ya'lamuhullahu ya ta'ala a'addahu Allah Ta'ala mudiyakannya liman syaa'a min 'ibadihi yasliyo bagi mereka dia kehendak daripada segala hamba dia pada banenge binadhiri a'malihul hasanati ah pada bandingnya segala amalan -amal yang amal yang kebaikan Kalau kita Allah sedia tu a'adda ha, bimahti ikhtiyarihi ah dengan semata-mata pilihannya pilihan Allah dengan semata-mata kehendak dia la buka bil ija bukan dengan jalan perwaji dak Wala bil wujubi Dia bukan dengan jalan mesti atas Allah Tak juga Haa Hanya ikhtiarihi dengan khanak dia Haa Maka Wala bil ija tu lah Nak rak Nak tolak Orang falsafah Yang mereka niatikah kata Jadi sesuatu daripada Allah Termasuk pahala dan lain je lah Jadi sesuatu Turuk Dan Allah Haa Turuk Zat Allah Zat Allah ad -da? Adalah yang lain ha, Bukan Allah mengada tu adalah yang lain Seperti tu bergerak cici ha, Dengan sebab gerak anak jari oh, Tengok ni ha, Ni jalannya sesat ha, Kita untuk tahu juga Supaya kata jangan pergi balas ni Kita duduk mengaji bak batal wudhu Kita duduk mengaji bak, bak ridah Dia duduk mengaji bak apa Mengaji nak tahu kata jangan kecek gitu eh, Jatuh gamuk Jangan pegang begitu we eh, tangai meh. Ha tu dia. Dia mengaji batal wuduk. Dah kita kerja lagu tu wuduk kita batal kena ambil lain. Ha tu. Habis. Kemudian buat soal, fa'in bila ya, maka jika ditanyakan. Kalau ditanya kata, tanyo rano. Innal falasifata jamak. Nah tu kelimah tu bahawa segala ahli falsafah ya sama na amano oleh ahli pemikir ah suponak ucyasa bani na lah. pu pu ahli pemikir dia. fikir dia tu ah kan mandia dia pikir tu ada betul ada tak betul sabik tu tu hatarasu mari betul tu ah tu dia kada kita pikir nampak molat begini ha kita pikir nampak molat begini sarak sarak tak keni Ha, kita fikir berasa super kena dah syarat ayat tak kena. Ha, jadi kita kena tunduk pada syarat. Nah ha, jangan-jangan di semata-mata tu akal kita. Ah ha, tu hanya sebab ni lah ayat kata benda uji ia berlaku kau ni kita nak fikirlah tu tu. Kadang-kadang kalau kadang-kadang kita fikir buat somelak benda ni. Ha itu baik lagu lain. Ha menunjuk kata ni. Menunjuk kata kita jangan ada suruh semata-mata fikir ya kita tak boleh kecerdikan, kecergasan kita tu tak boleh nak mengatasi takdir Allah, ingat gitu ha, maka orang palsafah ni asal orang ahli fikir, dia kira fikir dia semata dia fikir kata malak, dia kata gitu walaupun syarat rakyat tak gitu pun dia tak ikut Nah, pada dia kata lahana nama ni innal palasifata yungkirun alhashra worship... inka mereka tu tak percaya akih hasyar hasyar bakit tu Ha, lepas pada bangkitkan kita orang mu'min ni Lepas pada mati ni akan hidup balik ha, Lepas pada hidup balik akan dihimpun Dipada yang mahasyar Itu ha, hasyar ha, Min aslihi engkau dari asal sama sekali Mana ni dia engkau hasyar sama sekali Dia tak percaya ha, Kata adanya akhirat ha, Dia kata dia tak percaya Tak kalau dia tu engkau di bumi lagi tak Fala yusbitu nasawaban Maka tidak menyabitlah mereka itu Akan okay, pahala Nak mengatakan pahala Mari di mana ha, Dah saat ini kata nak ekak Orang pahala sifah ha, Atas kata pahala itu Ialah ha, terjadi daripada Zah Allah Dia kata Lalu orang soal kata Hei Nak menyabit pahala no? Sedangkan mereka tak percaya Di hasar itu lagi dah ha, Bakitnya tak percaya dah Pada lagi nak sabit pahala Soal no ha, Ni orang soal Fala yusbitu nasawaban Tak kala yungkirum Fala yusbitu nasawaban Maka tak menyabitlah mereka itu Al-falasifah Akal pahala La tak menyabit bil ijabi Walabi warihi Waril ijabi itu al-wujub Macam mana saat ini kata mereka itu Menyabit pahala dengan wajib Dengan perwajib haa, so, haa. Jawabnya begini Ujib Dijawabkan ujiba ay qil, ataupun anisual jawab dengan kata bi annahum bahwaso mereka itu al falsafa wa in ankaru hasral ajsam walakum mereka Eka kan hasad jisim sungguh di eka sungguh situ ah walakum mereka Eka di situ Ya quluna mereka berkata bihasyril arwah hmm, dia tak ekak bakit jasat noh kita ni kan lepas mati-mati ni mana bercerai roh daripada badan ha, bercerai roh daripada badan nah ha, bila roh nak selamat tinggal dengan badannya macam dulu lepas tu akan ka waiz bukan wa idzan nuqutu azwijat nah kata Ha, dan ketika dikahwinkan. Ia ni ketahwinkan ke apa dia? roh dengan badan semula. Ha, bila tiup sangka kalah ni. Ha, belum pada tiup sangka kalah. Allah menumbuhkan badan. Dengan menurunkan hujan air seperti maning. Ha, masa 40 hari. Ha, lepas tu. Ha, ha, tumbuh macam kulak. Tumbuh macam kulak. Kemudian diperintahkan kepada. Israfil Dengan tiutsan kekala yang kedua ha, Ketika itu Faizahum ha, qiyamun yan zurun Itu ayat-ayat ini Summa ha, nufiqafihi ukhra Faizahum qiyamun yan zurun Maka itu baiklah segala roh Daripada sur itu Menuju kepada badan masing-masing ha, Itu kata dikahwin itu Atau ayat kata Waizan nufusu zuwijah di kawe makna roh masuk dalam badan hidup macam ni pula ha tu intikah kita orang mukmin orang oh, kafir hak tak percaya tu dia tak percaya kata badan ni bakik semula dah hancur lebur nak bakik apa lagi a kunna turaban wa idhaman a inna bila kita dah jadi hancur lebur jadi tanah di hancur lebur berdebu git adakah nak jadi semula Ya ni kami tak percaya hati panggil eka apa tu Engka hasyar jasad. Dia tak percaya kata badan hidup hidup semula. Ada roh, ah ruh ya tu hasyar hasar roh sajalah. Ah sebab nak nyau dia tak ada kata, dia tak ada kata bangsat dah. Jadi muafakat di situ. Ah dia. Cuma dia kata hasyrul arwah. Ah hasar roh sajalah. Ah hasar roh sajalah. Badan ni hancur dah. Ha kita berkata hati juga tapi akhir bakit. Ha kita situ. Ha, nah tengok tu ada kata summa innakum yawmal qiyamati tuba'atu. Di bakit-bakit apa? Bakit badan. Ha nanti kita orang, -orang mukmin. Pandai orang, orang pada siapa tak percaya situ? Rasul wayak apa dia tak percaya. Ha sepoh orang ahli kajiat itulah. Dia kaji-kaji kata mati hidup ke tak. Dia tak eh tak, tak dapat ya tuan. Ha tak percaya. Hmm. Ha ni ha ni hak satu hak tu saya ha, buka Mata hati suku hak ni Saya ha, tak buka saya ada bijak cerdik lah Tak apa Ha, ha, ha ni kaji nak kaji main mana Barangkak eh Kaji tak dapat Hmm tu dia, dia Wah Kalau walha dalih Adoh tu saya ada dah lebih banyak Tengok dia bertukar ganti Malaysia Tengok bom yang kering kontan Bila disiram min hujah hijau Main mana no, tu Ha queen kota tu bila tu betul hujan hijau pu hijau tanam eh tu dah le kata bangkit ha kita tak ada syapalah kemudian tak kala tu balik orang ni dia eka eka apa eka bangkit badan dia tidak eka roh ha roh yang tidak eka yaqulu nabi hasrul arwah Watusabu tusabu bil lazzatil ma'nawiyyati patu dia kata dan diberi pala dibalah dengan bil bil lazzatil ma'nawiyati dengan lazat bahasa makna sebab asal hana lazaf asma makna ko itu mimpi dah mimpi menyega kadang-kadang gib ke lor situ ah tu dia kadang-kadang mimpi ogi raung kok luar negeri nak apa te bagi dek raung ogi dek tengok tepak-tepak sukol hingga sampai tu kejuk Jaga tu kau tu pejam mata nak jenera semula ada ada nak buat kau gamai gue tu, tu. heh ngomong-ngomong kita tu juga oh kau tengah ayam udang kau dah mempis dah dia mula tak ada lah ah tak itu kan Aha, dia panggil lazat maknawiya hmm tak orang buat tu ah tu balas tu dia kata Ah tu jadi makna kata kita eka boleh kita eka boleh hmm. jadi di sini dia dikatakan wajiblah tu ada kita jawab tu bukan wajib harus saja bagi Allah nak beri kepada siapa yang ia kehendaki wa fi taulina dan pa ado pada perkataan kami ho ta'rif tarikh sawak sana tarikh hala sana hujung lagi dia wala ha, wil wala bil kami kata tidak dengan jalan mesti bukan dengan jalan mesti atah Allah taala bukan juga kata kami wala bil wujub ni ialah radun ini nak rat nak tolak al mu'tazilah ni atah orang mu'tazilah ni daripada golongan yang muslimin ha ni golongan yang kafirin sana ni filasif poh ni minal kafirin ataupun minal kufar Ada muktazilah ni minal muslimin dia di pada golongan muslimin hak maksud lekata selagi berpecah umatku umat ummatul ijabah ah ha, puak muktazilah mereka katalah al alqailina ha, Apa tadi qayimana almu'taqidin biqaulihim yang beriktikad dengan kata mereka itu biwu jub bi salahi dia nak dia terlibat dengan falsafah juga sikit-sikit ni nah ha, bab dia tinggal jalan ahli sunnah ni kan dia terlibat dia, dia pergi cenderung kepada jalan ahli sunnah ah ha, dia cenderung kepada falsafah dan kali cenderuh tu dia punah jalan ni ni ha, tak suka jalan ni. Suka jalan kita suka jalan-jalan ha dah nah sabik dia kita daripada kita dalam nak mengaji ni kita dak mengaji ni dak terupu kepada ilmu syarak tu cuba kita mari cenderung pemahaman lain sikit sudahlah noh tuduk meta meta haji cenderung ideologi lain sikit sudahlah bu nak lalu Mengaji mole mole dak mengaji ilmu syarak mole mole syarak sedangkan syarak wayak cukup terang ni pagi ah cenderung muka lain sikit sudahlah selalu ha ani beberapa tun orang mu'tazilah ni orang muslimin Orang Islam Ummatul Ijabah ha, Tapi dia pergi cenderung falsafah ha, Bukan falsafah Kalau falsafah turun macam tu ha, ha. Kupur lah Kupur dengan ijmu' lah Ni tak Dia pergi cenderung kat Nisiki ni, sikit ni. Ya, no? Cenderung ni kata Wajib Salah dan aslah Yani alaihi ta'ala Wujud ay alaihi ta'ala Kata wajib atas Allah ta'ala ha, Ni kita situ. Nah ha, Kita dah harus Ha, bagi Allah memperbuat ke semua mungkin ha, Kita intikak lah tu Harus bagi Allah Perbuat ke semua mungkin Tak ha, ada wajib pun atas Allah ha, Kita duduk situ Dia ada dia kata wajib Bila barang baik Bila barang lebih baik Dia kata wajib atas Allah Ta'ala buat ha, Lari situ daripada jalanan Ahli sunnah. Dia kata wajib Ha'ning ni Wa fi wasaya'tirraddu alaihim. Dan selagi, selagi akan datang Oleh Ra' Ini Raddul Musannih nah. Alayhim ke atas mereka itu Ra' Di atas Mu'tazilah Musannih Ra' Lagi akan oleh Ra' Biqaulihi dengan kata wa Waqauluhum inna salah hawa jibu Alayhi zaurumma alayhi Ah Lagi akan datang kata dan kata mereka itu Mu'tazilah bahawa segala itu wajib alaihi taala. Kauluhum tu yang panggil zaur. Ah, zur ke zaur, zur. zur. Haa, dusta tu. Cakap tu bohong tak sena ni. Orang okay, Mu'tazilah kata wajib atas Allah taala buat baik. Itu perkataan zur, kataan yang dusta dia panggil. Ma alaihi wajib, tidak sekali atas Allah taala tu wajib. Haa, tidak ada atas Allah taala tu nya wajib. Haa nanti tengoklah di kalam sana cakap ni. Syarah kita kita tarik dia. Haa selesai setakat tu dulu. Wa fi kalamihi isyaratun ila annal amala illahi.